Get to Hej hey och välkommen till film på nummer 53. Tjena Gustav. Hallå, jag är Per. Är vi själva då igen? Ja, gemensam. Lite småmysigt. Ja, det är alltid lika mysigt. Jag har en liten leker. här. <går> Med en gång? Ja. Mm? Eller har vi något annat att prata om? Nej, nej det har vi faktiskt inte. Jag ja. har ingen wiki och sådär, så det är bara att köra. Ja. Nu får du välja en filmkaraktär. Ja. Ha? Har du valt en? Jaha, nu ska vi se här. Ja, ja. Vilken blev det? Eller vänta, det kanske är roligt om man inte vet. Ja, ja. Nu, nu ska du tänka dig att den karaktären du är... Mm. Tänk nu att du söker jobb som polis. Mm. Varför har du sökt detta jobb? Det är för att jag vill bekämpa brott. Ge en kort beskrivning av ditt CV. Mitt CV... Mm, jag har byggt upp... Eh, eller jag har väl egentligen ärvt ett stort företag av min pappa. Och sen har jag drivit vidare det... Och det, ja, det går jättebra. Mm. Tjänat, tjänat jag, massor med pengar. Jag tror jag vet. <laughs> ja. Var skulle vilja se dig själv om fem år? Eh, om jag lever så skulle jag nog um, sitta på ett café i Italien någonstans. <laughs> Vad bra. <laughs> Vilka är dina styrkor? Ja, en av mina största styrkor är nog egentligen mina pengar För det är ju därför jag kan liksom, <laughs> det liksom... göra det jag gör <laughs> Och vilka är dina svagheter? Mina svagheter är att jag är um... Jag vet inte riktigt, jag är nog rätt godhjärtad Så jag kan inte ta det riktigt sista steget Som uh, kanske krävs ibland för att sätta dit de riktigt onda personerna Det låter bra det. Mm. Vad vill du utav ut av ett jobb? Jag vill eh, rensa stan. Från <laughs> skit. <laughs> Hur väl kommer du överens med dina kollegor? <laughs> uh, jag hade ju en, alltså, men han dog. Aj, aj, aj. Mm. Då, då, nästa men, fråga... Vi kom väldigt bra överens. Okej, okay, nästa fråga mm. är lite... Ja, lite... Med tanke på förra svaret så är det den här lite dum. Mm. Hur skulle dina arbetskamrater beskriva dig? Ja, jag har ju bara haft en... Eller jag har väl haft några från och till, men... Um, jag skulle nog säga att jag är väldigt lojal och beskyddande. Mm. Men det har ju inte funkat ändå i och för sig då, men... <laughs> uh, Hur tillförlitlig är du? Jag skulle nog säga att jag är väldigt tillförlitlig. Mm. Vad har varit dina största yrkesmässiga pre prestationer så här långt? Ja. Det är ju bara, om man går in på och kollar inne på Arkham Asylum där så ser man vad jag har åstadkommit. Snyggt. Vad motiverar dig att göra ditt bästa? Det är nog, eh, ja, det är ju egentligen samma svar som förut, att jag, jag vill rensa stan helt enkelt. Mm. Låter bra. Du får jobbet. Oh, tack, tack. <laughs> Så vi hoppar vidare på Lys Blommans lyssnarsfråga, eller? Mm. Vilken serie-slash-film med skoltema är er favorit? Precis. Vi kan börja med Blommans egna svar här. Mm. Han svarade... Nu ska vi se här. Vad var det ett svar till, eller? Ah, han svarade i alla fall Dead Poets Society och säsong fyra av The Wire. Mm. Det sker att han svarade tre svar, men det kanske bara var då. Mm, sen har vi eh, Axel Järv. Mm. Svar på er fråga. Brick, de 400 slagen och Elephant på tal om Feel Good. Oxus tillägger han och Van The Man från 2002 om man vill ha en komedi Dömmare än Jim Carrey i Döm och Dömmare. <laughs> eh, Tom Grunier svarar också Elephant och Friday Night Lights är nog de bättre i mina ögon. Men jag tycker nog att The Faculty förtjänar lite omnämnande. Ja, och då, det var tur att han inte hade dödat någon. Jag har ju inte lyssnat. Har han, så, sa han det eller? Ja. Okej, okay, då måste jag lyssna. Ja. Från styrkorset när kom, då? När kom det förresten? För då har jag missat. I morse? Ja, då så. Ja. Det ska jag lyssna på sen då. Eh, Ariana, Ariana Branell. Filmen Farliga sinnen och ledmotivet Gangsters Paradise ger starka minnen och en favorit. Onskan är annars en svensk favo. Christian Brax Bre Breakfast Club från 1985 och favoriten Old School från 2003. TV-serien The Grassi High från 87 till 91. Lukas Astelund Utan tvekan Fast Times at Richmond High, tätt följt av Grease. Mattias Akobsson svarar Power Rangers. Går de i skolan? Jag är osäker, men det gör de säkert. Han har säkert koll på dem. Det tror jag. Fredrik Simonsson Freaks and Geeks. Uh, oh, vilken är va? det? Hur äh, ska jag förklara den? Men... jag sitter ju framför en dator, för guds skull. Ja, du får kolla upp det. Mm. Men uh, den var rätt rolig för mig. Ja, jag känner igen den. svarar. Nevala svarar Glass <laughs> of Newcomb High. Mm. Uh, ja, det var de. Har du ju någon? Alltså, jag håller ju med om elefanten. Den är ju fruktansvärt tragisk för den handlar ju om en skolskjutning, men... Uh... En väldigt bra film. Ah, annars, annars, annars tycker jag att Breakfast Club också är riktigt... Den är ju riktigt skön. Ah, jag har inte sett den heller. Men hello! <laughs> vad har du för då? Jag vet inte. Jag, jag kommer tänka på Parker Lewis. Parker Lewis? Ja. Är det filmen så? Ja, ah, serien. Parker Lewis Can't Lose. Nej, det vet inte jag Jag för med den vad det tror ja, Det är, Mm. Annars i Grease också då. Ja. Och så fanns det en class of 84 eller någonting. Mm -hmm. Två. Den tyckte jag var lite rolig. En kille som tror att han är en mördarrobot. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. mm. mm. Tack för frågan. Jag Och ja, svaren. Ja, absolut. Det är skitkul alla de här. Mm. Lyssna brev har vi någonting? Har vi det? Mm. Nej, har jo, det har, har vi förresten. Nu ska jag, jag igång min telefon. Här, för jag fick ifrån... Eller var det, nu kan jag köra bland dig våra poddar. Där, för det var nog till... Det var till filmfarsen när vi fick ett mail. Ja. ja. Det kommer senare. Mm. Vi ska styra ihop alla fyra. Ja. Det kan hända att uh, avsnitt två dröjer lite. Men vi vi försöker. Ja, vi har ju både filmpodden att lyssna på. Och uh, filmmeddikt så länge. Ja, precis. Good. Då kör vi nyhetsnedslag då. Mm. Den största grejen som man inte kan gå och nämna är väl Spider-Man, eller? Mm. Den har jag på övrigt. Har vi sett Spider-Man i Civil War-trailern? Mm. Vad tyckte du? Det, första anblick så visste jag inte riktigt vad jag skulle tycka. För det var lite oväntat där med ögonen. Ja. Ja, men idiot, det, det reagerar han inte på Och så tyckte jag att han kanske såg lite, lite datanimerad ut. Men själva utseendet på Spider-Man. Mm. Tycker jag är Helt perfekt skulle jag nästan mm, säga Verkligen det är nog, jag, tyck, jag tyckte ju att eh, Spider-Man var helt perfekt I eh, The Amazing Spider-Man 2 Som för övrigt inte var en bra film Men där tyckte jag han såg jättebra ut Men eh, det här är ju, var ju Mycket per bättre Perfekt. Mm. Jag gillar också Har du sett den bilden på han När de har typ zonat ut masken lite på han Och de har de ut ögonen på som ögonen passar? Ja, ja, ja. ja. Jo, det har jag sett. Han i han, Skådespelaren vad nu heter. Ja. ja det, det var lite svårt att tänka bort det nu. Nej. Kan jag mm. Mm. har gillat jättemycket. Speciellt när han inte drar ihop ögonen. Men det, ja. ja, det spelar inte så stor roll tror jag. Nej. Står du bakom, eller att det var Tony Starks gåva till han Jag. Mm, jag läste också någonting mm. om det. Gutt. Uh, jag vet inte om jag har något annat. Då drar jag på min lista då. Mm. Maria Carey gör en serie när vi får följa, följa med henne på turnéer, turnéer och giftemål. Mm. -hmm. mm. Är det låter ju petsande. Ja, jag vet inte. <laughs> Nej. Nej. Ford kommer tillbaka som indel i 2019. Mm känns... Jag vet inte vad jag ska tycka om det här. Jo, ja, men nu har de gjort en filmfel. Ja. Så nu borde den här bli rätt. Men jag hade, hell jag hade nog hellre sett en uh, nystart ändå. Ja, eller ingen med, med en yngre... Ja, precis. Nej, men, nej, men om de skulle ha gjort något. Att de gjorde en uh, när han var ung eller något. Det finns ju en hel serie på den. Ja. Har du sett Seri. den? Ja. Hela? Nej, men jag kollade ganska mycket på den. Jag var mindre. Ja, jag har sett några avsnitt också då. Eller det kan mycket väl vara så att jag har sett hela. För ja. jag kollar på det varje vecka när det gick. Men då måste du kolla upp den här igen. Ja, kanske. Mm. Julia Roberts kommer vara advokat igen i filmen Train Man. Mm -hmm. Så nu är hon tillbaka som advokat igen efter Erin Brockovich. Just det. Mm. Felix Herngren gör en till tv-serie som heter Sjölyckan. Lyckan. En till tv-serie som heter Sjölyckan. Ja, han var ju med på Solsidan. Mm -hmm. ja det blir ganska... Ska det vara någon liknande då? Eller? Jag vet faktiskt inte, det bara Nej. stod så. Jag gillar inte riktigt solsidan. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är ganska bra men jag har inte kollat på det så mycket. Nej. Finchers, Finchers... Heter? hur heter Fincher. Fincher. Ja. Nya netflix serie heter Mindhunter. Mm. Öh. Hon som spelar i... Nu står det helt still. Jag har ju sett detta också, men jag kommer inte ihåg vem det var. Anna Torv. Anna Torv? Ja, jag tror hon heter så. Hon var med i en jättebra serie. Som nästan liknar Arkiväx, fast den är inte Arkiväx. mm -hmm. Ja, skitsamma. Ja, ja. Hon ska vara med där, som psykolog. Mm -hmm. Och gillar det... det är bra. Mm. Och tre nya Harry Potter-spinoffer kommer komma. Ja, jätte... Tråkiga nyheter. Tycker du det? Ja, men, ja, jag tycker det räcker med Harry Potter nu. Det är, kanske, det är bättre att få kultstatus på den, tror jag. Ja. Hasselhoff kommer att vara med i nya Baywatch-filmen. Det tycker jag i och för sig kan bli rätt kul. Det kan bli roligt. Mm. Det ska ju göra som en komedi, väl, den här Baywatch-filmen. Jag vet va? faktiskt inte. Jag det vet inte, så. originalserien kanske också var en del humor i. ja Det var nästan det... lång musikvideo, va? Ja. <laughs> Okej. Nu får vi se om vi reagerar på namnet här mm -hmm. James Bobin regisserar 21 Jump Street Men in Black Crossovern. Mm -hmm. Ja, bobin har vi på jobbet. Vad är det du menar? Ja, ja, men. Tänkte jag på det med en gång när jag såg ja. den. <laughs> ja. Vad tror vi om den då? Vad sa du? Uh, 21 Jump Street och Men in Black Crossover. Det känns också fruktansvärt tråkigt. Ja, och kan bli roligt. Mm, ja, kan det kan säkert bli, men jag är inte så sugen på att... Det är bättre att rita på nytt. Ja. Har vi något bättre namn för crossover? Eh, sammanslagning. Ja, bra. Jag satt och funderade på det, men jag kom inte på någonting. Nej. Det här var mina nyheter klar. Ja. På tala om att eh, vara opepp på grejer så har det kommit en trailer och en poster till Tim Burtons... Ja, och det ser ju likadant ut som allt han har gjort senaste. Mm. Jag har inte sett Scheinen i och för sig. Jag orkar inte kolla på Scheinen så jag blir så avtänd av postern. Vad heter den? Ja, jag vet inte. Nej, just du inte det. Det var ju Eva, Eva Green i alla fall som. Hon, ja. är, hon är ju bra, men. Mm. Det såg så. Ja, jag vet inte. Samma, samma Det såg väldigt mycket Alice underlandet ut. Ja. De, jag tycker de är snygga i alla fall. Mm, ja, ja, till viss del men... Ja, sen har den inte fått till... Eh, vad heter det? Stäm Stäm nej, stämningen, ja. stämningen. och precis, det är, det är för, för plastigt och... Ja men stämningen har den nästan alltid lyckats med. Det tycker ja, jag... jo i och för sig, men inte alldeles i, alldeles i underlandet tycker inte jag. Den tyckte jag bara var tråkig. Ja, jag kommer knappt ihåg den nu men... Man blir ju lite besviken bara för att eh, man trodde mer om den. Mm. Kanske hade det blivit bättre om man inte... Inte alls öppna det Vi hoppar på finns filmkort eller? Ja, det blev väl lite svårt när det bara är vi. Ja. Då kör vi kolla film baklänges. Ja. Då får vi när lite. blir biten av en spindel, förvandlas till en vanlig nörd, flyttar hem till sin farbror och faster. Mhm. Mm mm. <laughs> Vet du vilken det är? Ja, det är Spiderman. Ja, i men. Det är kaos på nö, men en snäll gubbe styr upp saken och bygger en fin djurpark. Jurassic Park. Bra. En kille bor i skogen, tröttnar, flyttar in till stan, blir olycklig men börjar plugga. Säg igen. En kille bor i skogen, tröttnar, flyttar in till stan, blir olycklig men börjar plugga. Uh, into the wild. Ja, bra. Tre av tre. blir återuppgivar han i en buss. <laughs> ja, just det. <var>. Tackar. <laughs> För svenskare repliker kör vi nu. Mm. Vilken sida är du på? Är det repliker eller taglines nu? Ja, taglines, förlåt. Uh, Batman vs Superman. Vi faller delade. På tal uh, Civil War. Bra. Captain America. Mm. Vi är det här lite nyare filmer som inte har kommit än. Okej. Okay. En nation under bevakning för frihet och rättvisa för alla. Mm. Eye in the Sky. Nej. Det här är nog en liten halvdokumentär. Mm. -hmm. Och men, ja, det måste vara Amerikas mest jagade man just nu. Snowden? Ja. Nej, det är ingen dokumentär, men. det är ingen men... är det en spelfilm. Mm. Ja. Det är väl Oliver Stones nya? Ja. ja, det kanske är det. Mm. Ja, det är det ju. Varför är du så arg? Eh. Jag är inte arg. Varför är du så arg? Nej, det vet det, jag inte. Är det några som har tagit dina ägg, kanske? Ja, Angry Birds. Ja, snyggt. The Angry Birds movie. Mm. Det var ganska bra. Min, eh, min dotter Tova kollade på hela säsong ett förut av det här Angry Birds Oj. Tunes på Netflix. Är de bra? Det var lite roligt. Ja. Men väldigt barnsliga så de, ja, de passar väldigt ut för barn. Mm, kul. Det är vår. Det är tid för lite galenskap. Det är väl Suicide Squad kanske? Ja, den passar rätt bra på den. <laughs> ja. Vad säger jag den uppföljare det här? Mhm. Mm. -hmm. mm nej. På tal om Tim Burton. På tal om Tim Burton och Alice Through the Looking Glass. Ja. Mm, Ja, oh, The Mad Hatter, yes. ja. Det, det var rätt bra. Det är vår. Det är tid för lite galenskap. Mm. Ska vi hoppa vidare på filmläxan mm. mm. Då kör vi Slacker. Mm. Från 1991. 7,1 på IMDB. Mm, av Richard Linklater. Mm, med Richard Linklater och jag har inte kollat upp vad de andra heter. Det är ju bara okända skådespelare. De spelar bra, eller? Mm, nej. Nej. Jag tycker att några spelar okej, men några spelar otroligt dåligt. Jag tror det. Nej. Jo, som handen där som de som ska göra inbrott när de, de tar den på bara gening när man har inbrott. <laughs> ja, han dåligt. spelar något fruktansvärt dåligt. Jag kanske gjorde det, jag tänkte inte på det riktigt. Nej. nej. En dag är Åstin. Kameran strövar från person till person och ger en kort titt på det sociala livet på dessa kufar. Mm. Häftig film. Jag ska säga så här. Jag tyckte att det var en väldigt intressant premiss. Mm. Som hade kunnat bli väldigt bra. Men jag tyckte gillade inte den här filmen alls. Oj. Och jag tror väl att det var... Jag tror att det föll mycket på skådespeleriet. Att jag tyckte att det var så... Det skulle, det skulle verkligen behövts så här riktigt naturligt och bra skådespeleri. Men jag tyckte att det kändes så tillgjort ofta. Ja, så det funkade inte speciellt den där som gick fram och skulle sälja grejer. Du vet vad jag menar eller? Vad skulle han sälja? Gå fram. Han hade hittat eller var det en tjej, jag vet inte om det var en tjej eller en kille. Jaha, ja, ja ja Madonna's S hår. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> ja, den personen tyckte jag var jättejobbig. Ja, alla personer var rätt jobbiga då. Ja. Eller, ja. Ja, jo, det var, de var jobbiga plötsligt att de spelade dåligt plötsligt att jag tyckte att det var... Jag vet inte. Jag, jag blev mest imponerad på att de fick allt att flyta ihop på man säger mm, Jag tycker, jag tycker inte att det känns som, så svårt egentligen. Så. Nej, jag, jag, som sagt, intressant premiss men dåligt genomfört. Ja. Jag tyckte att han som spelade bäst var ju Richard Linklader själv som var den första killen i taxin där. Nej, tänkte jag inte på Nej. Men lite småskum i alla fall mm. och så jag gillar jag hur de går och bara haffar fat i någon och går någon random person mm. bara går och tok prata med dem <laughs> ja. det är sån här, mm. ja, som aldrig blir av med det känns som ja det var ju en kille speciellt där han som alltså kom bara, ut i puben här ja börja prata med en och sen så fortsätter han prata med nästa person bara när den... ja var roligt ganska ja. skön stämning i filmen Mm. Mm. Skickligt att klippa ihop allt mm. Mm. Jag kör Den här filmen inspirerade vi Kevin Smith Att bli filmmakare ja, det kan jag verkligen tänka mig mm. det, är ju, uh, det är ju verkligen samma stämning som i Clerks, clerks ja. Och jag är inte så förtjust till Clerks heller Nej <laughs> då mm. uh, Filmen hade 163 klipp 6 mm. av 10 jag folk till slöfock Jag tror jag är tre, kanske. Oj, oj, oj. En två av fem. Jag, mm. var inte, jag tyckte inte att den här var rolig. Ja, ja, ja. Jag, jag tog den i några sittningar i och för sig, så jag kanske inte har antröttnat. <laughs> den var inte ens lång, va? en typ en omkvarten. Ja. Aj, aj, aj. Ja. ja. Då har du sett någonting nyss. Um, ja... Ska se. Jag har ju varit på bio två gånger sen senast i alla fall. Mm, jag har varit en gång. Och då var jag på London Fålen. Från 2016 av Babak Najafi. Som är ju en svensk regissör. Som bland annat har gjort Snabba Cash 2. Ehm... Ja, Snabba det här, Cash 2 han... är bra. Ja, ja, jag tycker jag är den bästa av de tre. Okej. Okay. Ehm, det handlar om en... Ehm... Secret Service-agent Som jobbar åt presidenten mm. Vad heter den första? Eller det finns en liknande Ja, där, Olympus är ju första det. Mm. Och det är ju samma Det är ju Gerard Butler i den också ja. Jag sa inga skådespelare Men det är Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman Med flera mm. um, Han sitter och Skriver på sitt Avskedsbrev För han ska bli pappa och så Så han känner att han vill Lägga det här på hyllan För det är ju ganska farligt jobb och sådär och... Speciellt med, med tanke på Vad som hände i förra filmen då Som jag i och för sig inte har sett Men det var ju attack mot Vita huset Och han fick reda ut det hela Just det, jag har inte sett den heller än. Men... Nej Jag lyssnar på filmer. med Mm, just det men i alla fall då, precis när han håller på och skriver det så ringer de ju från Vita huset att han ska åka med till London där det ska vara en begravning för en för premiärministern som har dött hastigt i sömnen. Mm. Och han går ju med på detta då som en sista grej och naturligtvis så blir det då hans värsta uppdrag kan man väl säga. Allt flyttar på bra till en början och han tycker att det till och med flyttar på för bra för det blir lite såhär, ja, ah, ska det verkligen gå så här bra? Det, klart det gör det ju inte. Utan eh, när de väl kommer fram till eh, där de ska vara så sätter terrorister igång en attack. Eh, det slutar med att han och presidenten är själva i London och de ska försöka klara sig då. Är presidenten också action? action. Mm, han får ju vara med och hjälpa till. Det är ju lite häftigt i alla fall. Mm. Men eh, den här filmen är så extremt klyschig. På ett dåligt det är... sätt. Mm. Ja, men eh, som det är till exempel att det tycker jag man har sett i flera filmer att huvudpersonen ja, han ska gå i pension men han ska bara ett... en sista grej. Ja, precis. Visst är det väldigt vanligt. Ja, alltid så. <laughs> <laughs> Sen tyckte jag att ja, man kunde räkna ut eh, det var väldigt lätt att se vad som skulle hända hela tiden och Väldigt mycket ologiska grejer tyckte jag- som man inte köpte. Ja. Um, nej, så jag tyckte inte- att den här höll speciellt högklass. Och jag tror inte att- det var ju Babak Najafi- regissören, han fick ju hoppa på i sista stund. Okej. Okay. Det var ju tänkt att en annan- det var ju också en svensk i för sig som skulle regissera från början- men um, han hoppade av- och så fick uh, Babak ta över. Mm. Och då brukade det ju inte- bli så bra heller. Det har andra exempel på det som The Taurus till exempel som du i och för sig gillar, men den tycker jag är svindådig. <laughs> ja, ja, det är många sådana här. Mm. Eh, men jag tror ju att det känns inte som att han har haft så mycket att säga till om här, utan han har bara liksom varit där och... Flyttat med. Ja, lite ja. så. För det finns ju ingen prägel av honom i den här filmen direkt. Konstigt ändå Ja, men jag, det känns som att den här filmen hade nog en väldigt tydlig mall, så det går nog, det går nog inte att göra så mycket kring den. Nej, um, Nej vad? så... Ja. Uh, jag kan inte rekommendera den. I alla fall. Det är bra. <laughs> vad ska man se istället? Oj. Die Hard. Ja, Ja, precis. Ja, det, det är ju, den funkar till allt, eller vad jag men så det, Jag tror det är en 3 av 10 på den här också. Ja, ja det är lite tråkigt det så Mm. Så jag hoppar vidare på Pride and Prejudice En Zombies då. Prejudice. Jag sa ju det. Nej, Prejudice. <laughs> aj, aj, aj, aj 2016. Det var det problem med det i den andra podden också förresten. Just det. Ja. <laughs> aj så vi fortsätter prata film, eller? Mm. <laughs> 2016. 6,1 mm. på IMDB. Mm. Bloody lovely. Tagline. Ja. Det ganska intressant. Fem systrar hittar och försöker undvika kärleken samtidigt som de slaktar zumbisar. Mm. Vad tror du ja. om den här tror? Alltså, jag har ju vetat om den här sedan den kom som bok. Ja, du vet. Du köpte den åt din fru, va? Ja, fast jag har inte läst den. Ingen av oss har läst den, tyvärr. Ja. Men det är ju också en väldigt spännande premiss- ja, verkligen. Att de utgår helt och hållet ifrån originalboken. Den börjar väl precis som originalboken, tror jag. jag, jag inte... Och sen helt plötsligt så bara så kommer det insombis. Ja, jag inte ihåg riktigt när den börjar, men... Men det är inte lite så i filmen, eller? Jag... Ja, ja, nej, jag tror de... Jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Men de kanske kom lite plötsligt, men jag tror de pratade om det först. Mm. -hmm. Jag tyckte det var rätt bra mm. här. var rätt många... Som har fått så där om man säger. Mm. En tjej var jättekänna, Su Suvari. Suvari. Jag, jag trodde nästan var han först. Mm. Det var, ja. Mysig och kul. Mm. Ja, det var så skumt för den var. Både Mysig och <laughs> lite zombie här. Mm. Inte riktigt så många zombie här. Det var massa zombie här, men inte, inte riktigt zombie-zombie-film. Men den var ju kul, den Lite lilla i zombie-miljö. Mm. Sju av tio broar till Pride-zombisarna. Det mm. var ja, bra bedygd. Ja, jag tyckte den var bra. Och jag tackar ja. folk igen då. Mm. Ja, absolut. Mm. Um, den andra filmen jag har varit och sett är Jarden mm. uh, av Monson från 2016. Eh, den här filmen handlar om en eh, misslyckad författare och poet som ska... Ja, han måste ju ha in pengar. Det funkar liksom inte med sitt... Med författarjobbet. Mm. Det finns en jättetragisk scen i början där han ska hålla någon slags eh, live-läsning. Och det sitter en, fem personer och något i publiken. och Sen när de är klara så kommer de fram med blommor och så frågar de så... Ah, är det någon som har några frågor? Och alla sitter helt tysta där. och Det blir så här riktigt jobbig stämning. Och skäms det? Ja. Och sen, ja. Han, kan ju, han måste ju skaffa ett riktigt jobb för de ska. Så han har råd att betala hyra och allt sånt där. Och kronefodern kommer och hämtar sin, hans sons tv och sådana här grejer. Så det är rätt tragiskt. Men han hittar ett jobb på en ställe som heter Jarden, eller kallas Jarden, som är ett sånt här. I Malmö finns det så här jättestora. Eh, mellanlagringsplatser för nyanlända så här, helt nya bilar som kommer från Europa och övriga världen. Mm. De mellanlagrar de ju där, där på jättestora områden med helt fullt med så här, inplastade bilar. Eh, då jobbar han där med att åka runt och jag vet inte exakt vad de gör. men Det låter som ett bra jobb. Jag tror att de hämtar väl bilarna när de ska levereras och sånt där. Ja. Eh, de inför ett, en grej ett slags bonussystem. För de, de uh, har ökade problem med stölder och um, förstöring på bilarna. Så om man ser någon, eller något sånt där så kan man tipsa. Så får man en bonus. Mm. Och han uh, tar ju en på bara gärning när han håller på att snor airbags. Vad ska han ha till? Fast först så vill han inte säga någonting, för han, vill liksom, han, han vet ju att det kommer med för att han blir illa omtyckt och sådär. Ja, just det. Men hans situation förvärras och bara mer och mer, så till slut så Blir han mer eller mindre tvungen? Ja, nu har jag nästan sagt allt vad den handlar om. Men eh, mer än så säger jag allt i alla fall. <laughs> eh, och eh, jag kan tänka mig, det här skrev jag i min session också, att det här är verkligen inte en film för alla. Den är ju väldigt, väldigt långsam och jag kan tänka mig att många tycker att det är en här film, att det händer liksom ingenting. Okay, men vissa det... filmer kan vara långsamma och vara bra. Mm. Ja, och jag gillar ju den här, i alla fall. Mm. men det, Jag gillar att den är så Den är väldigt speciellt berättad och Lite småkomisk Eller väldigt mörk Väldigt, väldigt mörk humor Men bara eh, så att jag fnissar någon gång <laughs> Mörk humor kan vara kul Om det inte är mm. för mycket Eller för mörk eller... Ja, den, den här är för mörk Kanske i sådana fall <laughs> ja. det, an, an, Den får inte vara för Vad ska man säga Den får inte vara lagomörk Utan den måste vara mörk, mörk, mörk För att bli rolig mm. Typ ja, så jag vet inte vem man rekommenderar den till. Men jag tycker, att, jag, jag tycker att det var en 7 av 10 i alla fall. Ja, jag vet att du kan rekommendera den till Järven. Mm, nej, han tyckte inte att den var så bra. Jaha. Oj. Han, har sett han såg den. Det var öppningsfilm på Göteborgs filmfestival. Okej. Okay. Så då var han där och såg den. Men äm, äm, jag tycker att han, Måns Månsson, han är ändå väldigt re intressant regissör. Han gjorde till exempel en film som heter Hassel, privatspanarna. Och Hassel var ju såna här, det var ju actionfilmer på 80-talet någon gång. De, de var ju rätt bra, vill jag minnas. Ja, men det var ju rena actionfilmer. Ja. Den här Hassel privatspanarna, det är ju med samma skådespelare som spelar Hassel. Fast han har gått i pension och jobbar på fritiden med och eller han, på fritiden och fritiden, men han är med i den här Palmgruppen. Ja. Och ska försöka utreda det, Och det händer ju ingenting. De bara sitter och... De sitter, det är liksom vissa scener där de bara sitter på bibliotek och läser böcker. och Någon scen där han ska försöka ringa till försäkringskassan med sin taltelefon. Och försöka få ut pengar. Så liksom, det, har ju... det har ingenting med de gamla hasselfilmerna att göra. Det är så långt ifrån dem. Så det... Men jag tycker det är väldigt kul att han gjorde en sån... Ja, men sånt tycker kul. Det var väldigt precis. konstigt att han fick göra en sån... Ja, faktiskt. För men den... det är kul när de vänder upp och ner på hela konceptet som man säger. Ja, det är verkligen upp och eh, nedvändning på den. Ja, kul. Och den, fast den är också extremt speciell men den tycker jag ändå att man ska se för den är så oväntad. Mm. Eh, ja, ser jag den också? Jag, jag tycker att den är bra i alla fall. Mm. Eh, vart, vart kan man läsa dina recensioner? På Nu. Och så finns det väl, om man går in på kulturnyheter, kan man klicka sig fram så ligger de där någonstans. Mm. Kommer varje måndag, brukar det göra. Ja, får man gå in och kolla där om man vill. Mm. Så, nu mm. har vi sett The Heat. Mm -hmm. pratar vi om lite förra avsnittet. Just det. 2013, 6,6 på IMDb. Mm. Två olika poliser teamar upp för att störta en drogboss. Mm. Rolig men lite tragisk. Mm. Visst, jag det har... vet inte om den var så himla tragisk. Nej, inte jättetragisk men det var vissa moment så var lite... Mm, I kanske det. Inte så roliga. Det är en Och... ganska fjantig film. Ja, den var jättefjantig. Men uh, ja, jag tyckte väl att den var rätt okej okay ändå när jag såg den. Och skrattade lite åt några scener. Ja, absolut. Absolut. Mm. Uh, jag har inte skrivit så mycket om den men... Uh... 7,10 skaldjursöppnare till 7,10? 7 av 10. <laughs> 7 <och> 10. <laughs> ja, han ja, ja. ska tortera dem lite. Ja, just det. Jag mm. ja. eh, eh, eh, vet inte om jag har så mycket mer faktiskt. Så jag hoppar vidare på Team America då. Ja, gör det så kanske jag kan ta någon mer sen ifall jag kommer på något. Mm. Från 2004. 7,2 mm. på IMDb. Mm. Freedom Hangs by a thread. Mm. O också bra tagline. Mm. Skådespelare ansluter sig till antiterroristgäng och försöker rädda världen till varje pris. Mm. Sjukt, sjukt snygg. <laughs> ja, alltså vilket, vad sa du Team America? Ja. Den är ju inte sjukt jo, det, det... Den är ju medvetet fult gjord. Jo, nej men i, i Paris där i början. Mm -hmm. Det är ju asnyggt äh, allting. Här kanske det är. Förut, förutom hur dockorna rör sig och sånt där. Ja, ja. ja, men det, är ju, det har de ju gjort jättedåligt med mening. jag fast det var att imponera Nej. Ja, jag tyckte det var riktigt snyggt. Mm. Det är ju meningen att man ska tycka, oj vad fult det här ser ut. Jaha. Ja. Ja, det visar jag. <laughs> <laughs> Och så, jag älskar de livsfarliga panterarna. Mm. De... <laughs> nu var det ju skitlänge solen, jag såg den, så jag kommer jag ihåg alla detaljer, men... De blir ju fångade i ett rum och så släpper Kim Jong-il, va? Il kan det ha varit ja. mm. Han släpper in. Livs... Släpp i de livsfarliga pantrarna. Ja, och, och, och, och så kommer det två svarta katter. Mm, ja, just det. Ja. riktiga katter, ja. Hysteriskt ja, roligt. Mm. Matt och Craig fick skriva man om manuset flera gånger för att få dockorna. att de kunde röra sig som de ville. Mm. Och när uppföljare kom på tal så sa de att de aldrig tänker jobba med Doko mer. Nej, <laughs> de har sagt att de aldrig tänker jobba med skådespelare också. Har de gjort det? Ja. Oj. Så det blir svårt. Ja, så sa de, de gjorde ett spel här South Park Stick of Truth. Mm. Och då sa de efter den att de aldrig skulle göra spel mer. Men nu kommer att uppfyllera nu <laughs> Okej. Okay. Vi får läsa hur det går med de här. Det är mm. också sju av tio till världspolisen i USA. Mm, men vad tyckte du om Matt Damons insats nu då? Matt <laughs> ah vad roligt! Mm. Jag kan ju nämna en film som jag har sett, bara för att vi nämnde... Förut så pratade vi om Elephant. Mm. Om skolfilm där. Mm. Då såg jag en film från tips av Axel Järv. En film som heter Zero Day. Från 2003 av någon en kille som heter Ben Kokio. Det här är en found footage-film. En bra eller dålig sån. En otroligt bra. Ja. Som handlar om en skolskjutning också. Den är väldigt lik elefant. Om man har sett den då. Nästan exakt samma uppbyggnad och sådär. Fast här är det helt... Ja, det är som om de har hittat deras... De dokumenterade ju allt de gjorde då. Ja. Och så slutet så får man se... Nej, jag ska inte säga förresten. Slutet, men... men eh... jo, ja, är de inte väldigt... hemska de här filmerna Jo, på? jo, jo. Väldigt obehagligt. Men eh, jag gillar ju att se obehagliga filmer. Ja. Speciellt om de är... väldigt ja, den är väldigt verk också. Mm. Ja, usch, usch. Så den kan jag verkligen rekommendera. Ja. Den och Elephant. Mm, båda två. Mm. Men den här var nog bättre. Ja, spännande. Får vi ta järven mm. då? Mm. Mm. Så vi hoppar vidare på Flickr. Kan vi göra. Mm. Första duellen är lite passande. The Green fast ja, säga, the green Hornet mot Green Lantern. Oj! Båda från 2011. Men jag har inte sett någon av dem. Är det sant? Så det var ju på ett sätt passande, men på ja. andra, ett annat sätt opassande. <laughs> <laughs> jag har faktiskt sett båda dem. Jaha. Det var ovanligt också. Vilken skulle du ha sagt då? Green Hornet tror jag. Mm, jag klickar bort på det. Här. Ja. är så är det vidare bra, men. Nej. Speciellt inte Green Lantern. Nej. Taken mot To Kill a Mockingbird. Ettan. Mm. Men du har inte sett To Kill a Mockingbird, eller? Jaha, nej. Men är det inte. Det är inte Hunger Games, det klart. <laughs> nej. Men det är för 62, det är alltså Skuggor över söden, tror jag inte på svenska. Nej, det inte sett. Då blir det Taken mot Crash. Med Sandra Mm, Hon är med den, va? Jag vet inte om jag har sett den heller. Nej. Det var en bra start på det här Ja. Ta bort den med, då. Vi har inte fått någon rankning. Nej. <laughs> då ska jag tänka lite. Då blir det risket inte att ha sett den här heller, tror jag. Taken mot Almost Famous. Vänta nu. Jo, det har jag sett för jätte, jättelänge sedan. Samma här. Är... Och jag tror att jag skulle tycka att den var bättre om jag såg om den. Men uh, så här så skulle jag nog nästan säga Taken ändå. All, Nej, vänta, jag tänker på fel. Jag tänker på high Fidelity Ja, då tar vi bort All Must ja, Jag, jag tror du får göra det. Ska man se den? Ja, det tror jag. Mm. Taken mot Footloose. Ja, förklara <laughs> Footloose lite. Ja, men det är Kevin Bacon som dansar. Jag vet inte om jag har sett den ens. Vi tar bort den <laughs> Herregud, vad är rätt, eller? Taken mot The Computer Wore Tennis Shoes. Aj. jag har tyvärr inte sett den. <laughs> med Kurt Russell som tonåring. Är det sant? Ja, Oj. Ta är bort. Ja. Taken mot Star Wars Episode 1, The Phantom Man is to be taken. Ja, det blir det faktiskt. Mm. Uh, the Little Mermaid mot Karate Kid. Vilken Karate? Den första Karate Kid? Mm. Ja, Karate Kid. Ja, spontant så drar det åt Karate där ja. från mig med. Jag vet inte om med Mur, det är så himla bra egentligen. Men ja, det får vi låta på osagt. Men vi tar Karate mm. Transformers Revenge of the Fallen mot The Italian Job. Italian original. Jobb. Originalet alltså. Ja, då kan vi klicka bort den också. <laughs> <laughs> <laughs> vi klickar bort avsnittet här. Ja, verkligen. Det blir Star Trek från 2009- Båda från 2009 faktiskt. Åh, Star Trek. Men hallå, var det ett svårt val? Nej. <laughs> Nej, Star Trek tycker jag är jättebra. Ja, eller ja. Ja, den var bra. Mm. Matrix Reloaded mot A Bug's Life. Matrix 2, va? Mm. Ja, jag tar Matrix. Nej. Jag, jag tror att jag skulle hata den i stort sett om jag såg den nu. Ja, risken finns ju. Mm. Jag tycker Bugs Life är bättre. Ja, vi tar den då. Ja. 3.10 to Yuma. Mot... Kan vi klicka bort? Den är jättebra. Ja. Och en cowboyfilm också. Det är ju... Det är en cowboyfilm va? Ja. Jag gillar cowboyfilmer. Ja, då så. Och så mot The Bird Cage. Den kanske också kan jag ta bort. Den. Ja, det får men det är jättekonstigt att det blir så många som vi tar bort. Det brukar ju aldrig vara det. Jag kanske har skrivit om lite algoritmer. Ja Napoleon Dynamite mot Armageddon. Ja, jag vet inte hur det gäller någon utav dem. Jag tycker Napoleon Dynamite är bättre. Ja, jag tänkte säga Armageddon för Liv Tyleers skull. Men jag håller med om Napoleon <laughs> Dynamite. Tack. För dansens skull. Ja, Och precis. Pedro. Ja. <laughs> Superman från 78 mot Ongback, The Thai Warrior. Oj, oj, oj. Här har, du har vi sett Ong... Superman. Ja, men har du sett Ongback? Ja. Mm, det har jag med. Ja, ja, ja, jag tycker Superman med. Mm. Ongbak är mest. Ja, den är ganska häftig, men. Ja, det, det var nog rätt ord. Mm. Nightmare Before Christmas mot The Jungle Book. Det här är jättesvårt. Mm, men jag tycker nog Nightmare Before Christmas är bättre ändå eller, eller är det bara typ Som man tror Nej, jag tycker nog det Ja, ja jag, jag köper den också mm. Men djungelboken också är också riktigt bra Ja, det är den Nu tar vi två till då mm. Children of Men Mot Full Metal Jacket det vi... här är fruktansvärt svår för mig Ja, nu vet ju jag vilken Children of Men är också mm. Det är inte The Road into the road. Nej. Och Jake Gyllenhåll och... Vad heter han, den andra? Jake Gyllenhåll är inte med... Jaha. Vad var det du sa? Jag kommer inte ihåg om det var du blandade ihop, men det var ju något jättekonstig. Nightcrawler. Det är Jake Gyllenhåll. <laughs> Jake... Sluta nu. Vad heter han som spelar... Ska och till. leto. Ja, just det. Så var det. Mm. Jag har jättesvårt för dem två. Att, de är så lika. De är inte alls lika. Nej. Men här, de här tycker jag är... Jag, nej, jag tycker nog Fullmature Jacket är snäppet vassare. En. En Children of Men. Åh, oh, oh. jag gillar nog mer Children of Men. Men, men jag kan vara snäll idag. Ja, eller så är jag snäll. För jag tycker ju att de här är ungefär lika bra. Ja, då tar vi Children of Men. Ja, det vi. Va, var det för? Uh, nej. Ja, oh, nu blir jag osäker. Men vi, det, vi kör sista nu då. Ja. Chronicles of Riddick får vi tar bort. Jag har bara sett Pitch Black och Sista, Riddick. Ja, det behövs nog inte mer. Nej. Gladiator mot Castaway. Från 2002. Oj, oj, oj. Jag tar nog Gladiator. Samma här. Mm. Då säger vi grattis till Russell Crowe. Ja, och jag har en till liten här åt dig då. Mm -hmm. Jake Gyllenhaal eller Jared Leto? Mm, Gyllenhaal. Ja, jag tror det är samma här. Kanske svarar annorlunda efter Suicide Squad. Får vi ja. se. Ja, jag blir mer och mer pepp på den faktiskt. Ja, jag håller nog dig på samma nivå här, men... Mm. Fräckt. Mm. Då hoppar vi Vi har vidare. kommit långt i avsnittet nu, känns det som. Ja, det får bli ja, lite kortare spelat, Nej, men vi har ändå spelat in i 50 minuter snart, så det är inte så. Precis. Då kör vi lite veckans fråga om vi inte har något annat här. Mm. Och det tänker jag kapa den lite. Förlåt, Jag tror inte han blir arg i alla fall. Nej, vi hoppas det. Han får ja. skriva om han blir arg eller inte. <laughs> ja. Vilket spel av film är bäst? Och vilken film av spel är bäst? Mm. Mm. Bra. Och ska jag klippa på den igen, eller? Ja, gör det. Jag gör det. Mm. Men vi. Vi säger tack ändå till Simon <laughs> på Studio Many. <Emanuel. laughs> ja, det är han kan få lite gratis reklam i alla fall. Ja, det tycker jag. Han ja. verkar snäll. Ja, ja, ja, absolut. Och så, ja, vi får ju... Nu har vi ju spelat in första avsnittet av eh, Filmfarserna. Mm. Robocop mot Robocop. Mm. Och det var riktigt roligt. Ja, det var det. L lite halvflummigt. Ja, det var... Vi får försöka tajta upp lite hur vi ska lägga upp det, men det var lite... Vi... Fick ju förut att vi skulle, eller det, kanske vi ska fortsätta med, men att vi går igenom filmerna så i detalj. Men det tyckte jag var lite roligt. Ja, det var ju kul, men det var samtidigt svårt så vi ja vi får se lite hur vi gör, men det kanske blir rättare med andra filmer. Ja, ja det blir nog säkert. Inte för att de här var speciellt komplicerade egentligen, det var, <laughs> men det Nej. Hoppas att det var kul att lyssna på när vi försökte resonera fram. Precis. Mm. Får jag hoppas på. Mm. Ska vi köra ett avslut? Ja, oh, det, det gör vi. Det. <laughs> Har du lagt ut något på Instagram? Något uh, på? Instagram? På, från filmpoddens? Mm, nej. Vi får nog försöka logga in oss där och lägga ut något roligt. Mm, kan vi göra. Mm. Och snår ni på filmpodden.se mm. Facebook.com slash filmpodden. In och gilla. Sen vore det kul med en itunes recension igen. Mm, absolut. Mm. Ett filmpodden, ett glarsed och ett per76 på Twitter. Jajamän. Gött. Tack och hej. Tack och hej. Hasta la vista, baby.